Золоті шатрища будувались, де мав бути її нічліг, тріумфальні арки з крилатими амурами зустрічали царицю, ідечні декоративні пастухи пригривали її з берега в сопілки. А як уже чиновництво та ясно вельможне панство всюди пупи надривало у криках віват, на колінах повзало, запобігаючи в імператриці лас титулів та нових українських маєтностей. хитрющою бабою виявилась цариця, хитрішою за всіх тогочасних дипломатів та королів. Скількох мужів учених та дрюкованих до пальця вміла обвести, самому Вольтерові нагнало ввічі такого ліберального туману, що вчаділи від лестощів вільнодумець, Часом втрачав здатність розрізняти, де правда, а де брехня. Витонченими компліментами тішив душительку свобод, короновану розпусницю, лицемірку, яка, за висловом поета, вже тоді була, тартюфом в юбке. Заграючи з французькими вільнодумцями, енциклопедистами, сама вона тим часом як павучиха. Розкидала тенета кріпацтва на всю імперію Радищева відправила в Сибір А Запорозького Кошового Калнишевського на Соловки І саму Січ пристанеще вольностей взяла обманом, підступністю Спустошила раптово і жорстоко, щоб більше вашими вольностями тут і не пахло Коли Яворницький розповідав про це очі його загорялися гнівом суворими ставали слова ніби його вустами сам час тут виносив остаточні вироки продиктовані найвищою справедливістю лярва шльондра німецька не соромився він і при дітях лайливих слів хоч вальтера й водила за ніс от розгадати комедію якою її морочив придворний Шальменко коденщик чи то пак Світліший князь Потьомкін, або ж Грицько-Нечеса, як він назвав себе на козацький манір, цариця так і не змогла, почуття гумору не вистачило Чи може й догадувалась, що навмисно її морочать, грають їй комедію на берегах цієї ще мальовничішої, ніж Саксонія України Може, зрідка і уловлювала, чим дихають на її галері оці похмурі, чубаті аборигени веслярі, та все ж вдавала, ніби то вірить, що перед нею сама покора та вірно підданство. Адже потьомкінські обмани були такі приємні були вони цілком у часу. Так мило було дивитися, як вірно піддано вітають тебе щасливі натовпи на цих дніпровських, вічно бунтарських берегах, як мальовничо виступають біля тріумфальних арок місцеві пейзани та пейзанки в екзотичних яскравих своїх вбраннях, і як нав випередки змагаються на аудієнціях та банкетах гоноровите панство в своїх велемовних, Безсоромних лестощах Пишні фейерверки Влаштовувались ночами На честь цариці А зі сходом сонця У самій нічній сороці Та учебчику Сідала вона біля вікна Дніпровської своєї галери І розгортала Той знаменитий зошит Що в зеленому оксамиті Наставала Історична мить, коли під виплиски весел дужих чубатих веслярів-галерників, цих похмурих і незрозумілих її людей з незрозумілою мовою, де в кожному слові вчувалось то гнів, то насмішки, під ці грізні супроводи цариця бралась віршувати. Я куда не погляжу, Там у цехі нахожу, Там пають лав'ї, Множа радості мої. Реготав степ. Ніколи, мабуть, і в своїх хоромах Цариця не чула такого дружного реготу, Який років